Ebu Mesudi radhiyallahu anhu tregon nga pejgamberi alayhis salam se ai ka thënë Në qoftë se dikush shpërdhon për familjen e vet sinqerisht për hir të Allahut dhe me qëllimin për të marrë shpërblim prej Allahut, atëherë kjo do të jetë për të sadaka. Transmeton Imam Buhariu. Këtë hadithe mund të sahohen nga xhamiambret.com.